Sir Lee Tibing fusese bolnav de poliomielită în copilărie și de atunci purta proteze metalice la picioare și mergea în cârje, dar la ultima sa vizită omul fusese atât de energic și de plin de viață, încât abia dacă îi se observa infirmitatea. Am să vă rog să fiți amabili și să-i comunicați că am descoperit noi informații despre Graal, informații care nu suportă amânare până dimineață. Urma o lungă pauză, Langdon și Sophie așteptară cu răbdare fără a opri motorul furgonetei. După un minut încheiat, un alt glas se auzi la interfon. Bunul meu prieten, îmi vine să cred că ai uitat să-ți potrivești ceasul după ora Europei. Vocea era proaspătă și veselă. Langdon râse, recunoscând accentul britanic. Lee, te rog să mă scuzi, fiindcă te-am trezit la o oră atât de nepotrivită. Servitorul meu îmi spune nu doar că te afli în Paris, dar și că i-ai pomenit ceva despre Graal. Mi-am închipuit că asta te va ridica repede din pat. Și așa s-a și întâmplat. Ce zici? Deschizi poarta pentru un prieten vechi? Cei aflați în căutarea adevărului sunt mai mult decât prieteni. Sunt frați. Langdon făcu o grimasă către Sophie, obișnuit cu predilecția lui Tipping pentru efectele teatrale. Firește că voi deschide poarta, dar mai întâi trebuie să mă asigur că în inima ta să lășluiește adevărul. Un test al onestității tale. Îmi vei răspunde la trei întrebări. Langdon oftă și șoptii lui Sophie. Ai răbdare, așa cum ți-am spus, tipul e o figură. Iată prima întrebare, declară Tipping pe un ton răsunător. Ce dorești să-ți servesc, ceai sau cafea? Profesorul cunoștea bine sentimentele britanicului pentru fenomenul american al cafelei. Ceai, Earl Grey. Excelent! A doua întrebare, lapte ori zahăr? Langdon ezită. Lapte, șopti Sophie la urechea lui. Cred că englezii preferă ceaiul cu lapte. Lapte, răspunse el. Tăcere. Zahăr? Aceeași tăcere. Stai, profesorul își aminti băutura ușor măruie ce i fusese servită la ultima lui vizită aici și-a -și dat seama că îi se pusese o întrebare cu pistă falsă. Lămâie, Earl Grey cu lămâie. Într-adevăr, se auzi de această dată vocea amuzată a lui Tibing. Și, în final, trebuie să-ți adresez cea mai dificilă întrebare. După o scurtă pauză, britanicul reluă pe un ton solemn. În ce an am vins ultima dată un canotor de la Harvard pe unul de la Oxford la Henley? Langdon habar nu avea, dar nu-și putea închipui decât un singur motiv pentru care Tipping l-ar întreba așa ceva. Sunt sigur că n-a existat niciodată o asemenea năzbâtie. Lângă geamul furgonetei, încuietoarea porții început să bâzâie. Inima ție sinceră, prietene, poți intra. 53. Domnule Verne, responsabilul de noapte al băncii Zürich, era bucuros să audă vocea președintelui în receptor. Unde ați dispărut, domnule? Poliția este aici și toată lumea vă așteaptă. Am o mică problemă, îi răspunse Verne foarte tulburat. Am nevoie imediat de ajutorul dumitale. Ai cu mult mai mult decât o mică problemă," comentă responsabilul în sinea sa. Poliția înconjurase banca și -a amenința că însuși capitanul DCPJ avea să vină cu mandatul pe care banca îl solicitase. Cu ce vă pot ajuta, domnule?" Furgoneta blindată numărul 3. Trebuie să o găsesc." Derutat, responsabilul își verifică lista de programări. Este aici, jos la rampa de încărcare." Păi nu este, mașina a fost furată de doi indivizi urmăriți de poliție. Poftim și cum au ieșit de aici? Nu pot intra în detalii la telefon, dar avem de a face cu o situație ce se poate dovedi extrem de nefericită pentru bancă. Ce doriți să fac eu, domnule? Să activez transmitătorul de urgență al furgonetei. Privirea responsabilului se îndreptă spre panoul de control Lo jack montat pe perete. La fel ca majoritatea vehiculelor blindate, toate furgonetele băncii erau echipate cu un sistem de localizare prin radio care putea fi acționat direct de la sediu. Responsabilul de noapte folosise sistemul o singură dată, după o deturnare, și funcționase perfect, localizând furgoneta și transmițându-i automat coordonatele către autorități. În noaptea aceasta însă, responsabilul avea impresia că președintele prefera un plus de de discreție și de prudență. Domnule, vă dați seama că, dacă activezi sistemul Logic, transmițătorul va da imediat de știre autorităților că avem o problemă. Verne rămase tăcut timp de câteva secunde. Da, știu, dă-i drumul, totuși, furgoneta numărul 3. Aștept la telefon, am nevoie de locația exactă a mașinii în clipa în care o opți. Imediat, domnule... 30 de secunde mai târziu, la 40 de kilometri departare, ascuns în burta furgonetei blindate, un mic transmisător prinse viață. 54. În vreme ce furgoneta înainta pe aleia mărginită de plopi, spre casa lui Tibing, Sophie simțea deja cum trupul îi se relaxează. Era ușurată că ieșiseră de pe drumul principal și, dacă se gândea bine, cunoștea puține locuri în care să poată fi mai în siguranță decât în acest domeniu privat, deținut de un străin cu o fire deschisă. Aleia schiță o curbă largă și, imediat după ea, spre dreapta, se ivi șatoviet. Înaltă de trei etaje și lungă de cel puțin 60 de metri, clădirea din piatră cenușie era iluminată de spoturi exterioare. Fațada aspră contrasta puternic cu grădinile perfect îngrijite și cu iazul argintiu. În interiorul ei, luminile se aprinseră. În loc să oprească în fața intrării principale, Langdon duse mașina într-o parcare ascunsă vederi, de vegetația bogată. Așa nu riscăm să fim văzuți de pe șosea. Sau să-i dăm lui Lee motive să Trebuie de ce călătorim într-o furgonetă blindată. în cuvință. Și ce facem cu criptexul? Nu cred că ar trebui să-l lăsăm aici, dar dacă Lee îl vede, în mod cert va voi să știe ce e. Fii fără grijă, îi răspunse Langdon, coborând din mașină. Își scoase sacoul, înveli caseta în el și strânse pachetul la piept ca pe un copil. Sofie îi aruncă o privire ciudată. Câtă subtilitate! Tibing nu deschide niciodată el însuși, preferă să-și facă o intrare teatrală. Voi găsi eu un loc în care să-l ascund înainte de apariția lui. De fapt, adăugă Langdon după o pauză, poate că ar fi bine să te previn. Sir Lee Tibing are un simț al umorului pe care multe persoane îl găsesc puțin tel cam bizar. Sophie se îndoia că mai putea să existe ceva care să-i se pare ciudat în noaptea asta. Aleea ce ducea spre intrarea principală era din pietre care fusese rășlefuite bucată cu bucată. În capătul ei se afla o ușă din lemn sculptat de stejar, combinat cu cireș, cu un ciocanel de alamă de mărimea unui grepfrut. Înainte ca Sofia să apuce să bată la ușă, aceasta se deschise larg. În fața lor apărut un majordom elegant și pus la punct, care aparent mai avea de făcut un ultim retuș la ținuta pe care tocmai o îmbrăcase. Părea în jur de 50 de ani, cu trăsături rafinate și o expresie austeră, ce arăta clar că prezența oaspeților la o asemenea oră nu îi se părea câtuși de puțin amuzantă. Sir Lee va coborî imediat, declară el într-o engleză cu puternic accent francez. Momentan se îmbracă, totdeauna preferă să-și întâmpine oaspeții purtând ceva mai mult decât o cămașă de noapte. Pot să vă iau haina, se interesă el, încruntându-se la pachetul din brațele lui Langdon. Mulțumesc, mă simt bine așa. Desigur, pe aici vă rog. Majordomul îi conduse prin holul luxos de marmură într-un salon elegant mobilat, iluminat difuz de lampi victoriene. Aerul avea un parfum antic, oarecum prin ciar, un amestec de tutun de pipă, frunze de ceai, sherry și izul de lut al conacelor vechi din piatră. Pe zidul din fundul încăperii, între două seturi lucitoare de cămăși de zale, se lăfăia un șemineu suficient de mare pentru a frige un bou întreg în el. Apropiindu-se de el, majordomul genunchie și aprinse un chibrit deasupra buștenilor de stejar și deasupra vreascurilor așezate acolo dinainte, un foc viu prinsă imediat viață. Omul se ridică întreptându și jacheta. Stăpânul dorește să vă simțiți ca la dumneavoastră casă. Cu aceste cuvinte ieși din salon lăsându-i singuri. Sofie se întrebă pe care dintre piesele de mobilier vechi de lângă șemineu se putea așeza, pe divanul în stil renascentist, acoperit cu pluș, pe balansoarul rustic, ori pe unul dintre cele două taburete de piatră ce păreau aduse din vreo bizantină. Langdon despăturisă coul, scoase caseta din lemn și o ascunse sub divanul de pluș, împingând-o adânc să nu se vadă. Apoi își scutură haina, ombrăcă, îmbrăcă, îi netezi reverele și zâmbi satisfăcut așa așezându-se exact deasupra comorii ascunse. Așadar, se poate sta pe divan, își spuse Sofie și se așeză lângă el. Privind flăcările din șemineu, învăluită în căldura lor plăcută, îi trecu prin minte că bunicului ei i-ar fi plăcut această încăpere. Lambriurile din lemn întunecat erau decorate cu tablouri ale clasicilor, printre care Sofie recunoscu un Busan, al doilea pictor preferat al lui Jacquesonier. Pe polița de deasupra căminului, un bust de alabastru al zeiței Isis domina salonul. De de subt, printre flăcări, două garguie de piatră serveau drept pirostrii cu gurile căscate amenințător. Totdeauna îi fusese frică de garguie când era mică, până când bunicul îi alungase această spaimă, urcând cu ea pe acoperișul catedralei Notre-Dame în timpul unei ploi torențiale. Prințesă, uită-te la creaturile astea nătânge, o îndepnase el arătându-i garguiele prin care apa de ploaie se scurgea vijelios. Auzi zgomotul acela ghios pe care îl fac gâturile lor? Sofie înclinase din cap și zâmbise amuzată de sunetul gâlgâit al apei prin gurile deschise. Fac gargară, îi explicase bunicul. Gargaris, de acolo le vine și numele acestea iurite, garguie. De atunci nu i mai fusese niciodată frică de ele. Amintirile îi aduseră cu ele o umbră de tristețe și cruda realitate a morții bunicului o copleșise iarăși. Gromper nu mai este. Gândul îi zbură la criptexul de sub divan și se întrebă dacă Lee Teebing va ști cum să-l deschidă sau dacă e bine să-i pomenească despre el. Cu ultimele sale cuvinte, bunicul îi ceruse să-l găsească pe Robert Langdon, dar nu-i pomenise nimic despre implicarea vreunei alte persoane. Dar trebuia să ne ascundem undeva," își spuse ea, hotărâtă să aibă încredere în judecata americanului. Sir Robert," răsună o voce undeva în spatele lor, Văd că te însoțește o domniță." Langdon se ridică. Sophie îi urma exemplul. Glasul se auzise din capătul unei scări în formă de spirală ce urca spre penumbra etajului. Pe ultimele trepte, o siluetă se zărea neclară. Bună seara! Salută Langdon! Sir Lee, dăm voie să-ți o prezint pe Sofie, Sunt onorat! Tibing coborâ spre lumină treaptă cu treaptă protezele metalice și cârjele de care se ajuta devenind vizibile Vă mulțumesc că ne-ați primit spuse Sofie. Îmi dau seama că ora este foarte târzie E atât de târzie, draga mea încât este prea devreme, râsă el Vu, net paz american, parizien Dar vorbiți o engleză superbă Mulțumesc, am studiat la Royal Holloway A, așa se explică Robert v-a spus poate că eu am făcut școala undeva în apropiere, la Oxford, apoi fixându-l pe Langdon cu un surâs posnaș adăugă. Firește, mi-am depus actele și la Harvard, pentru mai multă siguranță. Gazda lor ajunse în sfârșit la capătul treptelor. Sophie își spuse că nu avea deloc o înfățișare mai aristocratică decât Sir Elton John, de pildă. Rotunjor și rumen la față, Sir Lee Tibing avea un smoc de păr roșu, sârmos și ochi joviali de culoare a lunei care străluceau de viață. Purta pantaloni cu pense și o cămașă de mătase pe sub haina scoțiană. În ciuda protezelor de aluminiu în care îi erau prinse picioarele, omul avea un aer demn și o siguranță de sine ce păreau mai degrabă rodul moștenirii, iar nu al unui efort conștient. Ajuns în fața lui Langdon, îi întinse cu hotărâre mâna. Robert, ai mai slăbit, iar tu ai mai pus ceva. Britanicul râsea din toată inima, bătându-se cu palma pe burta rotunjoară. Tușe, singurele plăceri trupești care mi-au mai rămas, para fi cele culinare. Apoi, întorcându-se spre Sofie, îi lua delicat mâna în palma lui, își plecă ușor fruntea deasupra ei și privi discret în lături. Doamnă! Sophie îl străfulgeră pe Langdon cu privirea, neștiind dacă nu cumva se întorseseră cu câteva secole în urmă sau dacă nu intraseră într-o casă de smintiți. Majordomul își făcu apariția în salon, ducând un serviciu de ceai pe care îl așeză pe o măsuță în fața căminului. El este Remy dec, îl prezentă Tibing, slujitorul meu. Valetul înclină din cap și dispărui iarăși. Remy este Lionel până pânăul casei de parcă ar fi vorbit despre o boală rușinoasă, dar știe să gătească niște sosuri excepționale. Langdon surâse amuzat. Aș fi crezut că îți vei aduce personal britanic." Pentru numele cerului." Nu, nu-i aș dori nimănui un bucătar englez decât poate agenților fiscali francezi." Scuzați-mă, domnișoară nev. Vă rog să fiți convinsă că dezgustul meu pentru francezi se referă doar la politică și la fotbal. Guvernul Dumitale îmi fură banii, iar Naționala Franceză de Fotbal a umilit-o recent pe a noastră. Sophie îi surâse delicat. Tibing o studie câteva clipe și apoi se întoarse spre Langdon. S-a întâmplat ceva, amândoi păreți frânzi. Ei bine, am avut o noapte interesantă, Lee. Nu mă îndoiesc. Veniți la ușa mea neanunțați în miez de noapte zicând ceva despre Graal. spunem, chiar este vorba despre Graal sau l-ai menționat numai fiindcă știai că e singurul subiect care mă va ridica din pat în toiul nopții? Câte puțin din ambele își spuse Sofie, amintindu-și de criptexul ascuns sub divan. Lee, răspunse Langdon, am vrea să vorbim cu tine despre le priore de Sion. Sprâncenele stufoase ale britanicului se arcuiră brusc. Păstrătorii, va să zic că într-adevăr este vorba despre Graal și spuneai că ai venit cu informații? Ceva nou, Robert? Poate că da, nu suntem foarte siguri, probabil că ne vom da seama ceva mai bine după ce vom afla mai întâi unele lucruri de la tine. Tibing își agită degetul arătător în fața lui. Americanul chiar ca întotdeauna, așa deci, un joc de a quid pro quo, foarte bine, vă stau la dispoziție, ce doriți să vă spun? Langdon ofta adânc. Sper că vei fi atât de amabil încât să-i explici domnișoarei Nevo adevărata natură a Sfântului Graal. Tibing fă cu ochi mari, adică ea nu știe? Profesorul clatină din cap. Zâmbetul care se întinse pe figura britanicului era aproape obscen. Robert mi-a adus o virgină. Langdon se întoarse spre Sophie și îi făcu semn cu ochiul. Virgin este termenul pe care entuziaștii îl folosesc pentru toți cei care n-au auzit niciodată adevărata poveste a Graalului. Tibing îl întrerupse nerăbdător. Spunem, draga mea, cât anume știi deja? Sophie îi relată pe scurt tot ce i explicase Langdon mai devreme, Le Priore de Sion, Cavalerii Templieri, documentele Sangreal și Sfântul Graal, despre care mulți susțineau că n-ar fi un potir, ci altceva mult mai puternic. Atâta tot, Sully îi aruncă profesorului o privire indignată. Robert, te credeam un gentleman, ai lipsit-o tocmai de orgasm." Știu, dar m-am gândit că împreună am putea..." dar se opri realizând probabil că metafora mersese puțin cam prea departe. Britanicul o învăluise deja pe Sophie în privirea lui scântăietoare. Ești o virgină a graalului, draga mea, și, crede-mă, prima experiență nu se uită niciodată. 55. Așezată pe divan alături de Langdon, Sophie sorbea din ceai și mânca o plăcintă, bucurându-se de efectele lor binevenite. Sir Lee Teebing deborda de atâta entuziasm, pășind cu greutate în sus și în jos prin fața căminului. Sfântul Graal, începui el pe un tom declamator, cei mai mulți oameni mă întreabă doar unde e. Mi-e teamă că la această întrebare nu voi putea răspunde niciodată. Apoi, răsucindu-se brusc, îl privi drept în ochi. Oricum, mult mai interesantă mi se pare o altă întrebare: ce anume este Sfântul Graal? Sofie aproape că simțea valul de entuziasm academic cei cuprinsese pe cei doi bărbați de lângă ea. Pentru a înțelege pe deplin ce este Graalul, continuă Tibing, trebuie mai întâi să înțelegem Biblia. Cât de bine cunoști Noul Testament? Sofie ridică din numeri. Nu prea îl cunosc. Am fost crescută de un om care îl venera pe Leonardo da Vinci. Sir Lee afișă o expresie mirată și încântată de deopotrivă. Un suflet iluminat, superb. Atunci trebuie să știi că Leonardo a fost unul dintre păstrătorii secretului care se referea la Sfântul Graal și că a ascuns tot soiul de indicii în operele sale. Robert mi-a spus deja asta, da. Și ce credea Da Vinci despre Noul Testament? Nu știu. Tibing făcu un semn spre biblioteca din peretele opus. Robert, fie amabil, pe raftul de jos, la storia di Leonardo. Langdon se ridică, se apropie de bibliotecă și scoase volumul indicat pe care l-a duse și l-așeză pe masă între ei. Întorcând cartea cu fața spre Sofii, Tibing o deschise și îi arătă o serie de citate de pe coperta a treia. Din însemnările lui Da Vinci despre polemici și speculații îi spuse, indicând un anumit citat. Cred că ți se va părea relevant pentru discuția noastră. Sofie citi. Mulți au făcut negoți cu iluzii și false minuni, amăgind mulțimile atânge. Leonardo Da Vinci. Uite și un alt citat. Oarba ignoranță ne înșală, o obieți muritori, deschideți ochii bine. Leonardo Da Vinci. Sofii, simți un fior. Da Vinci se referă aici la Biblie? Tibing încuvință printr-o mișcare a capului. Opiniile lui cu privire la Biblie au o legătură directă cu Sfântul Graal. De fapt, Da Vinci a și pictat Graalul. Ți-l voi arăta imediat, dar mai întâi trebuie să vorbim despre Biblie. Și, adăugă el surzând, tot ce trebuie să știi despre Biblie poate fi rezumat în cele câteva cuvinte ale doctorului Martin Percy. Biblia nu a venit prin fax direct din rai. Poftim? Biblia este un produs al omului, draga mea. Nu a căzut ca prin minune din cer. Omul a creat-o ca pe o consemnare istorică a unor vremuri tulburi și a evoluat apoi în urma nenumăratelor traduceri, adăugiri și revizuiri. N-a existat și încă nu există o versiune finală a Bibliei. Înțeleg? Isus Hristos a fost un personaj istoric de o forță extraordinară, poate cel mai enigmatic și mai carismatic lider pe care l-a cunoscut omenirea în toate timpurile. Mesia, vestit de profeți, Isus a răsturnat regi, a inspirat mulțimi și a fondat o nouă filosofie de viață. Ca urmaș al regilor Solomon și David, era îndreptățit la titlul de împărat al evreilor. Firește evenimentele de pe parcursul vieții sale au fost consemnate de o sumedenie de adepți din toată regiunea. Tibing se întrerupse o clipă pentru a sorbi câteva înghițituri de ceai, apoi așeză cana pe polița șemineului și reluă. Mai bine de 80 de evanghelii au fost scrise și totuși numai câteva dintre ele, printre care cele ale lui Luca, Marcu, Matei și Ioan, au fost incluse în Noul Testament. Cine a ales care anume vor fi incluse? Aha, Izbucni britanicul entuziasmat, ironia fundamentală a creștinismului. Biblia, așa cum o cunoaștem noi astăzi, a fost alcătuită de împăratul roman păgân Constantin cel Mare. Constantin, din câte știam eu, a fost creștin, observă Sofie. Câtuș de puțin. Toată viața a fost un necredincios, fiind botezat doar pe patul de moarte când era prea slăbit ca să mai protesteze. Pe vremea lui, religia oficială în Roma era venerarea soarelui, sol invictus, adică soarele invincibil, și Constantin era marele ei preot. Din nefericire pentru el, capitala imperiului căzuse pradă unor tulburări religioase din ce în ce mai accentuate. La trei secole de la răstignirea lui Isus, numărul celor care credeau în el crescuse exponențial. Între creștini și păgâni izbucneau conflicte care cu timpul au căpătat proporții atât de mari, încât amenințau să ducă la scindarea Romei. Constantin a decis că trebuia făcut ceva pentru a calma spiritele. În anul 325 după Hristos, a hotărât unificarea Romei sub o singură religie, creștinismul. Sofie părea surprinsă, dar de ce ar fi ales un împărat păgân creștinismul ca religie oficială? Constantin era un abil om de afaceri și a dat seama că religia creștină este în plină dezvoltare și nu a făcut altceva decât să parieze pe cartea câștigătoare. Încă și azi, istoricii se mai minunează de ingeniozitatea cu care împăratul i-a convertit pe adoratorii Soarelui la creștinism. Îmbinând simbolurile, datele și ritualurile păgâne cu tradiția creștină proaspăt formată, a pus bazele unei religii hibride, acceptabilă pentru a ambele părți implicate. Transmutarea simbolurilor interveni Langdon. Vestigiile religiei păgâne în simbolistica creștină sunt irefutabile. Discul solar al egiptenilor a devenit aureola sfinților creștini. Pictogramele ce o reprezentau pe zeița Isis alăptându-l pe Horus, fiul ei conceput în mod miraculos, au fost preluate în imagistica Fecioarei Maria cu pruncul Isus în brațe. Și efectiv, toate elementele ritualurilor catolice mitra, altarul, doxor și împărtășania, adică hrănirea cu trupul domnului, provin din religiile păgâne anterioare. Tibing început să râdă. Dă-i voie simbolistului să-ți vorbească despre iconografia creștină și nu mai scap de el. Adevărul e că nimic nu e original în creștinism. Zeul Mitra, precreștin, numit Fiul lui Dumnezeu și Lumina Lumii, era născut pe 25 decembrie, a murit, a fost îngropat într-un mormânt de piatră și-a înviat după trei zile. Apropo, 25 decembrie este totodată data de naștere a lui Osiris, Adonis și a lui Dionis. Nou născutul Krishna a fost întâmpinat cu aur, smirna și tămâie. Chiar și ziua sfântă a fiecarei săptămâni a fost preluată de creștini de la păgâni. Cum adică? Inițial, îi explică Langdon, creștinii respectau sabatul iudaic, sâmbăta, dar Constantin a preferat duminica pentru a coincide cu ziua în care păgânii venerau soarele. Chiar și astăzi, majoritatea credincioșilor merg duminica dimineața la biserică, fără a ști că o fac în amintirea tributului săptămânal adus zeului soare. Sofii amețise deja. Și toate astea au legătură cu graalul? Exact, răspunse Tibing, Fi atentă mai departe. Pe fondul acestei fuzionări a religiilor, Constantin a simțit nevoia să întărească noua tradiție creștină și a organizat o celebră adunare ecumenică pe care o cunoaștem sub numele de sinodul de la Nicea. Sofie auzise că în cadrul acestui sinod fusese conceput crezul. La această întrunire, continuă britanicul, participanții au dezbătut și au votat numeroase aspecte și elemente ale creștinismului: data Paștelui, rolul episcopilor, administrarea sfintelor taine și, desigur, caracterul divin al lui Isus. Nu cred că înțeleg caracterul lui divin? Draga mea, până atunci Isus fusese considerat de adepții săi un profet, un muritor, un om extraordinar, însă doar un om. Notă. Aici și în continuare, toate referirile și interpretările istoriei ecleziastice, în special și ale istoriei în general, constituie punctul de vedere al autorului. Deoarece aceasta este o lucrare de ficțiune, autorul și-a permis nenumărate licențe care trebuie tratate ca atare. Am încheiat nota redactorului. Doar un om, nu fiul lui Dumnezeu? Credința că Isus este fiul al lui Dumnezeu a fost propusă în mod oficial și votată în cadrul sinodului de la Nicea. Stai puțin, cu alte cuvinte, caracterul divin al lui Isus a fost rezultatul unui vot? Un vot destul de strâns, pot să spun. Stabilirea divinității lui Hristos era însă critică pentru dorita reunificare a Imperiului Roman și pentru noua structură de putere apărută, Vaticanul. Definindu-l în mod oficial pe Isus ca fiu al lui Dumnezeu, Constantin l-a transformat într-o divinitate ce transcende omenescul, o entitate a cărei putere este mai presus de orice. Pe lângă faptul că astfel erau zadarnicite de la bun început orice viitoare atacuri păgâne la adresa creștinismului, acum adepții lui Hristos nu mai puteau fi mântuiți decât prin mediul unicului intercesor sacru, Biserica Romano-Catolică. Sofie îi aruncă o privire întrebătoare lui Langdon și el în cuvință printr-un ușor semnal capului. Miza nu era alta decât puterea, continua Tibing. Definirea lui Hristos ca Mesia era esențială pentru funcționarea Bisericii și a statului. Mulți erudiți afirmă chiar că biserica celor începuturi l-a confiscat pe Isus, deturnându-i mesajul universal, învăluindu-l într-o aură impenetrabilă de divinitate și folosindu-l pentru a-și spori propria putere. Eu însumi am scris câteva cărți pe această temă. Și bănuiesc că fundamentaliștii creștini vă trimit zilnic mesaje injurioase. De ce ar face? replică Tibing. Majoritatea creștinilor educați cunosc istoria propriei religii. Isus a fost într-adevăr un om de o anvergură și o forță excepționale. Manevrele politice dubioase ale lui Constantin nu-i afectează câtuși de puțin viața și personalitatea ieșite din comun. Nimeni nu afirmă că Isus a fost un impostor și nimeni nu neagă că el a trăit cu adevărat pe pământ și că a constituit o sursă de inspirație pentru milioane de oameni. Noi nu susținem decât că împăratul Constantin s-a folosit în interes propriu de influența considerabilă pe care o deținea Hristos și, procedând astfel, a modelat fața creștinismului în maniera în care o cunoaștem noi azi. Sofie privi cu coada ochiului cartea de artă care stătea deschisă pe masă, nerăbdătoare să treacă mai departe și să vadă cum reprezentase da Vinci graalul. Bun, uite care e ideea, adăugă Tibing vorbind mai repede. Fiindcă această schimbare de statut a avut loc la aproape patru secole după moartea lui Isus, Constantin a fost nevoit să facă, de asemenea, ceva în privința miilor de documente anterioare ce relatau viața lui de om muritor. Și împăratul știa că are nevoie de o lovitură de maestru pentru a rescrie istoria. Așa a apărut cel mai interesant moment în istoria creștinismului. Tibing se întrerupse pentru un moment, privind-o intens pe sofii, apoi continuă. Constantin a comandat și a finanțat scrierea unei noi Biblii, din care a eliminat acele evanghelii ce aminteau de caracterul lui uman și le-a îmbogățit pe celelalte, care îi accentuau caracterul divin. Astfel, primele evanghelii au fost interzise, adunate de pretutindeni și arse. Un amănunt interesant interveni Langdon. Toți cei care au preferat evangheliile interzise, respingând versiunea lui Constantin, au fost considerați eretici. Termenul eretic însuși a luat naștere atunci. În latină, ereticus înseamnă alegere. Cei care au ales istoria reală a lui Isus au fost primii eretici din istoria lumii. Din fericire pentru istorici Reluatibing, unele dintre evangheliile pe care Constantin a încercat să le distrugă au reușit totuși să supraviețuiască. Prin anul 1950 au fost descoperite manuscrisele de la Marea Moartă ascunse într-o grotă în apropiere de Cumran, în deșertul iudeii. Să nu uităm de asemenea manuscrisele copte găsite în 1945 la Nag Hammadi. Pe lângă faptul că relatează istoria reală a aceste documente vorbesc despre viața lui Isus în termeni cât se poate de umani. Desigur, respectându-și tradiția de dezinformare, Vaticanul a încercat din răsputeri să împiedice ca manuscrisele să fie făcute publice. Și putem înțelege și de ce. Ele scot la iveală crasele discrepanțe și adăugiri ulterioare, confirmând fără dubiu că Biblia modernă a fost alcătuită și corectată de oameni care urmăreau un țel politic clar, promovarea caracterului divin al lui Iisus Hristos și exploatarea în interes propriu a influenței sale. Și totuși interveni iarăși Langdon. Este important să ne reamintim că dorința bisericii ca manuscrisele recent descoperite să nu fie date publicității, provine dintr-o credință sinceră în imaginea tradițională a lui Isus. Vaticanul este reprezentat astăzi de oameni profund pioși, care cred sincer că aceste documente nu pot fi altceva decât false mărturii. Tibing râse ușor și se așeză pe un fotoliu în fața lui Sofie. După cum vezi, draga mea, profesorul nostru are despre Roma opinii mult mai blânde decât mine. Cu toate acestea, nu greșește când își susține credința în sinceritatea clerului actual și e ușor de înțeles de ce. Biblia lui Constantin a fost pentru ei unicul adevăr timp de sute de ani. Nimeni nu e mai indoctrinat decât cel care are misiunea de a-i îndoctrina pe ceilalți adică, explică Langdon, noi credem în divinitățile părinților și ale strămoșilor noștri. Cu alte cuvinte, replică britanicul, aproape tot ce ne-au învățat părinții și strămoșii noștri despre Isus este fals. Notă. Aceste afirmații ale lui Dan Brown au stârnit numeroase controverse. Nenumărați specialiști în istorie și teologie și-au exprimat punctele de vedere. Editura Rao le va oferi în curând cititorilor săi cărți care prezintă toate aceste luări de poziție. Am încheiat nota redactorului. Așa cum sunt și poveștile despre Sfântul Graal. Sofie, privit din nou citatul lui Da Vinci. Oarba ignoranță ne înșală, o obieți muritori, deschideți ochii bine. Tibing luă cartea de pe masă și a început să o răsfoiască. Dar, înainte de a-ți arăta pictura lui Leonardo care înfățișează Sfântul Graal, aș vrea să arunci o privire peste asta. Și deschise cartea la o reprezentare pe două pagini a unei lucrări de a lui Da Vinci. Presupun că recunoaște această frescă. Sper că glumește, își spuse Sofie privind una dintre cele mai cunoscute fresce din istoria omenirii, cina cea de taină, pe care Leonardo o realizase pe zidul bazilicii Santa Maria delle Grazie din Milano. Lucrarea îl înfățișa pe Isus, înconjurat de apostoli, în clipa în care îi vestește că unul dintre ei îl va trăda. Sigur, recunosc fresca. Atunci poate că vei vrea să-mi faci și mie o plăcere. Închide ochii, te rog. Nesigură, Sofie se conformă. Unde este așezat Isus, întrebă Tibing. În centru." Bun, și ce mănâncă el și apostolii săi?" Pâine, evident." Excelent, dar ce beau?" Vin, beau vin." Foarte bine, o ultimă întrebare, câte pahare sunt pe masă?" Sofie ezită o clipă dându-și seama că era o întrebare capcană. Și după ce au mâncat, Iisus a ridicat paharul cu vin și l-a împărțit cu ucenicii lui. Un pahar," răspunse, Cupa lui Isus, își spuse Sfântul Graal, Isus le-a dat ucenicilor un singur potir cu vin, așa cum se întâmplă azi la împărtășanie. Deschide ochii! Pe chipul lui Tibing se întinsese un zâmbet victorios. Sophie privi producerea și văzu cu uimire că fiecare personaj avea în față câte un pahar, inclusiv Isus. 13 cupe, toate mici, fără picior, din sticlă obișnuită, ieri nu se zărea vreun potir sau un Sfânt Graal. Privirile lui Teebing scânteiau. Puțintel cam ciudat, nu ți se pare, ținând seama că atât Biblia cât și tradiționala legendă a Graalului susțin că acesta este momentul în care s-a născut Sfântul Graal. În mod bizar, Da Vinci pare să fi uitat să picteze tocmai cupa lui Isus. Nu mă îndoiesc că specialiștii au remarcat deja acest lucru. Ai fi uimită să afli câte anomalii a inclus Leonardo în lucrarea aceasta, anomalii pe care majoritatea specialiștilor nu le observă sau pur și simplu preferă să le ignore. Fresca pe care o privești este de fapt cheia întregului mister al graalului. În cina cea de taină, da Vinci o arată clar. Sofie cercetă nerăbdătoare reproducerea cu privirile. Fresca aceasta ne spune ce anume este graalul cu adevărat? Nu! Nu ce anume, șopti Tibing, ci mai degrabă cine. Sfântul Graal nu este un obiect, în realitate este o persoană. 56. Sophie făcu ochii mari și îl privi pe Tibing, amuțită, apoi se întoarse spre Langdon. Sfântul Graal este o persoană? Profesorul în cuvință? O femeie, de fapt. După expresia de completă uimire întipărită pe chipul ei, americanul își dădu seama că o năuciseră de tot. Aceeași reacție o avusese și el de altfel când auzise prima dată această afirmație. Abia când înțelesese întreaga simbolistică a graalului, își dăduse seama că implicațiile feminine erau evidente. Probabil că și Tibing se gândise la același lucru fiindcă interveni. Robert, poate că e momentul să explice aceste lucruri și din perspectiva simbolisticii. Ridicându-se de pe fotoliu, luă o coală de hârtie și o întinse lui Langdon. Profesorul scoase un stilou din buzunar. Sofie cunoaște pictogramele moderne ce desemnează masculinul și femininul și desena simbolurile obișnuite pentru masculin și pentru feminin. Nota crainicului. Simbolul pentru masculin este un cerc din marginea căruia în dreapta sus pornește o săgeată cu vârful în sus. Dacă facem comparația cu un cadran de ceas, săgeata se află în dreptul cifrei 1. Și simbolul pentru feminin este un cerc cu o cruce cu brațe egale ce pornește din marginea de jos a cercului în dreptul cifrei 6 din cadranul unui ceas. Am încheiat nota. Desigur că le cunosc, răspunse ea. Ei bine, nu acestea sunt simbolurile originale. Mulți oameni consideră în mod greșit că simbolul masculin provine de la reprezentarea schematică a unui scut și a unei săbii, pe când cel feminin ar fi o oglindă ce reflectă frumusețea. În realitate, pictogramele au apărut inițial ca simboluri astronomice al zeului și a planetei Marte, respectiv al zeiței și planetei Venus. La apariția lor erau însă mult mai simple. Langdon desenă o altă figură pe coala de hârtie care arată ca un V cu vârful în sus Acesta era simbolul inițial pentru masculin un falus rudimentar reprezentat Sugestiv, replică Sophie Și la obiect adăugă Tibing. Profesorul continuă acest simbol este numit paloșul și denota agresivitatea, masculinitatea. Nu pot să nu adaug că exact acest falus schematic este folosit în prezent pe uniformele militare pentru a arăta gradul. Într-adevăr, rângii Tibing, cu cât ai mai multe penisuri, cu atât ești mai mare în grad. Băieții, tot băieți. Langdon suruse Să continuăm, așa cum probabil ți închipui, simbolul feminin este opusul acestuia și poartă numele de potir și desenă alături o altă figură, ca o literă V Sofie ridică ochii spre el surprinsă Potirul, continuă Langdon, seamănă cu un recipient, cu o cupă și, mai important, sugerează forma uterului unei femei. Este un simbol al feminității și al fertilității. Sophie Rostie l-a păsat privind-o în ochi. Legenda ne spune că Sfântul Graal este un potir, o cupă, dar această descriere nu e altceva decât o alegorie menită să ascundă și să protejeze adevărata natură a Graalului. Cu alte cuvinte, legenda folosește potirul ca pe o metaforă, pentru ceva cu mult, mult mai important. O femeie, replică Sofie. Exact, Graalul este de fapt străvechiul simbol al feminității, iar Sfântul Graal reprezintă sacrul feminin și divinitatea feminină, simboluri pe care noi le-am pierdut fiindcă biserica le-a eliminat. Caracterul puternic al femeii și capacitatea ei de a da viață erau odinioară sacre, dar constituiau o amenințare pentru ascensiunea bisericii, al cărei cler era în majoritate alcătuit din bărbați, așa încât sacrul feminin a fost demonizat și considerat necurat. Nu Dumnezeu, ci omul, bărbatul, de fapt, a fost cel care a creat conceptul de păcat originar, prin care Eva a gustat din mărul cunoașterii și a provocat alungarea din rai a perechii primordiale. Femeia, inițial dătătoare de viață, devenise acum inamicul. Aș mai putea adăuga, interveni Tibing, că acest concept care situează femeia la originea vieții constituia însăși baza religiilor antice. Nașterea era considerată un act mistic plin de semnificație. Din nefericire, filosofia și teologia creștină au decis să confiște această putere creatoare a femeii și să ignore adevărul biologic și l-au considerat pe bărbat creator. Geneza ne spune că Eva a fost creată din coasta lui Adam. Femeia a devenit astfel un fel de produs secundar, o derivație a bărbatului. Una păcătoasă, Geneza a reprezentat începutul sfârșitului pentru divinitatea feminină. Graalul, continuă Langdon, este simbolul acestei zeițe pierdute. Odată cu apariția creștinismului, vechile religii păgâne nu s-au stins fără luptă. Legendele despre cavalerii porniți în căutarea Graalului nu erau altceva decât istorisiri ale năzuinței acum ilicite de a redescoperi sacrul feminin. Cavalerii care pretindeau că se află în căutarea potirului foloseau o astfel de exprimare cifrată pentru a se apăra împotriva bisericii care subjugase fem Femeia interzisese zeița, îi ardea pe rug pe cei care se îndoiau și scosese în afara legii orice act de venerare a sacrului feminin. Sofie Clătină din cap, scuză-mă, dar când mi-ai spus că Sfântul Graal este o persoană, am crezut că te referi chiar la o persoană în carne și oase. Chiar la asta m-am și referit, îi răspunse Langdon. Dar nu la o persoană oarecare, izbucnit Tibing, care putându se stăpânii se ridică cu greu în picioare. O femeie care purta în ea un secret atât de puternic, încât dacă ar fi fost dezvăluit, ar fi riscat să zdruncine din temelii tot ce înseamnă creștinism. Sophie îl privi copleșită. Și femeia aceasta este o personalitate cunoscută a istoriei foarte cunoscută și dacă mă veți urma în birou, adăugă britanicul în timp ce își lua cârjele și pornea spre ușă, mă voi simți onorat să vă arăt cum a reprezentat-o da Vinci în pictură. Într-o încăpere alăturată, majordomul Remi Lega stătea tăcut în fața televizorului. Postul de știri difuza fotografii ale unui bărbat și ale unei femei, aceleași persoane cărora el tocmai le servise ceaiul.